Vyane, ngenda kumana. Naam, imani yangu ni tele kwamba unaendelea vema ndukumusikirizaji walikiu isanganila wa parepote. Ulipo, karibu kufota tarifa ya bali ya leo, ikiwa ni alhamis tale, tale, al tale 24 novembra mwaka 12, 22, tuanze kabisa na dondo za bali zenyewe. Badhi ya zombo za habari vili keuka shiria na kufanya kazi season si si divzo munamu mwaka wa alafumbiri kuminatano jambo ambaro lilipelekea kufungwa kwa matangazo kwa zombo hizo na kuaperekea wandishi wa zombo hizo kwelekea wahamishoni. Hayo ya mebainiwa rahamisi hii na makamu wa raisi wa jamuhuri katika kauli ya kuzindua rasumi kongamano litakaro dumu siku mbili huko mkawano gitega kwa zombo za habari na mazungumzo ya, ma ya amani yalifanyika jana mchana nchini Rwanda nchini Angola kufuat ku kutafuta tofauti zaki demokrasia ya Kongo na Rwanda lakini pia kulijadiliwa namna ya kutafuta amani mashariki mwa DRC na uhaba wa usafiri ukosefu wa vifaa vya kazi ofisini pamoja na jela ndogo ambazo haziheshimu fikia hizo ni baadhi ya changamoto zinazokabili jeshi la askari polisi ya kuadhibu makosa ya jinai na hayo bila shaka na mengine nayo kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati upande wa pili fundi mitambo yupo RF4 kwa karibuni leo isanganiru ni kiboko yao habari kamili tufungue tarifa hiyo habari katika ukurasa upasheja habari ambapo baadhi ya zombe zahabari havigutenda wajibu ipasafisho na mama kwa alifumiri ambalo ili perekea kufungua matangazo na kusababisha wandishi wa habari wa zombe hivyo kuelekea uhamishoni hayo yari baani walahamisihi na makamu walaisi wa, wa jamhuri katika kauli yake yako zindua la kongamano taka ladu mosi kumbile ukomkuani kitenga makao makuyaki siyasa. Kwa vjombo vjahabari, Prosperi wazombanza amepata nafasi, fasi ya gutolea wito vjombo vjahabari kuendesha kazi vikizingatia vigezo na kanuni za sekta ya upashaji vjahabari nchini Burundi. Na uhaba wa usafi, usafiri ukosefu wa vjombo vjahabari za kazi ofisini pamoja na jela ndogo ambazo haziheshimu fikizo ni badi ya changamoto na changamoto kumradi zinazokabili jeshi la polisi la kuadibu makosa ya jinai ilifanyishwa yanifahamishwa Jumatano hii katika warsha iliyoandaliwa na tume ya, ya kitaifa ya utetezi wa haki za binadamu kwa maafisa wa jeshi la polisi ya kuadibu makosa ya jinai kanda la magharibi lidhi ya kupiga vita katika vita Makosahayo ya jenai, mamoja wa walio hudulia wa rasha hiyo ameitaka selekari gutatua changamoto hizo kwa kupatishia jeshi la polisi vifavza kazi hili kazi zifanyike kwa ufanisi mengi zaidi na moize misago akiwa uko mahalibi maenshi ya burundi mkwani chibitoki. Chakumu zinazotolewa idara idaraku ya jeshi la polisi ya kwaadhibu makosajinai zinaonesha kuwa asilimia themanini ya jeshi hilo la polisi ni vijana. Halihiyo inawapelekea kutokuwa na uzwefu wa kazi moja ya changamoto inajiongeza kwenye ukosefu wa usafiri na vitendea kazi pamoja na jela ambazo na stafautishi na fasi ya watu wazima na watoto. Kuna ungezeka pia uhaba wa malipo ya vipimu vya waganga kuhusu ubakaji unapoji tokeza. Kando na changamoto hizo, utafiti uleofanywa, unanesha pia kuingiliwa kwa tasisi zingine kama utawala katika kazi ya jeshi la polisi ya kwa adhibu makose ya jinai. Ulajirushwa unarepotiwa pia katika kazi yao kama wanavyo subitisha bathi ya maafisa wa jeshi hilo la polisi. Lutain Canal Pierre Murikiye mtalam ambaye alifanya utafiti kuhusu changamoto kubwa kubwa ambazo zinakabili jeshi la polisi la kuadhima kosa la jinai anaona kuwa utawala wa mtaarafa unaweza kusaidia katika kupatisha suluhu baadhi ya changamoto hizo anatoa wito kwa serikali na washirika wake kupatisha suluhu changamoto hizo Ili kazi ya la polisi ya kwa adhima kosa jinae, kwa ufanisi Na badae kuwepo uheshimishwa jiwa haki zao pamoja na haki Zaraia ambao wananufaika na huduma kutoka kwa polisi hiyo Kanda magharibi ambayo inaundwa na mikua kama Bubanza, Chibitoke, Ujumbura pamoja na Muranja ina maafisa adhima kosa jinai wapatao miambili sabina watano Kufuatia takuimu za idaraku ya polisi hiyo karibu nusu ya maafisa hao wanafanya kazi katika manisipa jijini la Bujumbura nikiripoti kutoka mkwani Chibitoke kaskazini magharibi mwa Burundi mimi ni Moize Misago kwa nia ya isanganiro moize misago shukrani katika ukulasa wa elimu Badhi ya walimu wa shuleza musingi mkwani kayanza wanaeleza kuwa kulejeshwa kwa mutihani uriokua ukifanyika mnyaka iliopita katika kidato cha sita inaweza kwanjia moja wapo ya kuboresha luha ya kifarasa inaweendelea, inaweendelea kudidimia Walimu hao wanaeleza kuwa muda unaopewa luha ya kifarasa ni finyu wakati ambapo hata visomo fingine vinatolewa kupitia luha hiyo ya kifarasa wanaitaka wizala ya elimu na utafiti kwa anda maalumu ili walimu wa kifarasa wapate muda muafaka wakutoa wa maoni yao jisi luha ya kifarasa inaweza ikaboreshwa na katika ukulasa wa jamini kwamba barabara ya lami na yonganisha mkua changuzo na inchi jirani Tanzania ya burundi iliokuwa ikikarajiwa ikika, kujengwa haiko inajengwa kwa sasa. Badala yake inafanyiwa ukarabati na idala husika na barabara inchini burundi kwa kuwekwa machimbo na kukata mifereji na maji ya, ya chafu. Freddinabi Rahanyi, mshauri wa governor wa changuzo husika na maendeleo, anaeleza kuwa shuhuliku. Kupangwa na mna hiyo katika kusubiri rilami kupatikana katika, kuwala, kwa, katika minajiri ya kuwalahisi ya wakazi na madereva kuendesha kazi yao kwa ufanisi dhadhi ya madereva. Wanaomba barabara hiyo kujengwa vizuri kwa mada hikuwa vya wambu zao walibika mara kwa mara wa, kis, wa, wanapopitia katika shimo. Nilipoti ya limo mudende kutoka ukumukwani changuzo hapa studio inasoma na omendu ayo. Barabara kuu nambari kuminatatu inayokarabatiwa kwa sasa Inaunganisha makaumakuu ya mkua wachanguzo na inchi jirani ya Tanzania Kupitia tarafa ya mishiha kuenda maeneo ya gahumo Kwenye mpaka wachanguzo na inchi ya Tanzania Kama inavyelezo na waendesha magari pamoja na bodaboda Barabara hiyo iliharibiwa na mvua inajia mashimo Na hukatika katika mara kwa mara Wanaeleza sasa kupokea vjema kazi hizo za ukarabati kwa imani kuwa jambo vyao vya usafiri vitadumu na muda wa safari kupungua endapo walikuwa wakitegemea barabara hiyo kujengwa kwa rami wanaomba barabara hiyo kujengwa vizuri na mifereji kukatwa ili kuzuia maji ya mvua kuendelea kuiharibu barabara hiyo Ferdinabi Rahanyi, mshauri wa Gavana, husika na maendeleo, anajuza kuwa kazi zimekwisha anza ni kazi za kumuaga changarawe na kokoto kwenye barabara hiyo pamoja na kazi za kukata mifreji ili kuzuia barabara hiyo kuendelea kuharibika. Anaishukuru wizara husika na ujenzo wa barabara kwa maelezo kuwa baada ya barabara hiyo kujengwa, itarahisisha shuguli za kupeana bidha kati ya Tanzania na Burundi. Barabara hiyo iko kwenye kilomita amsini kutoka kwenye makaumaku ya mkua wa changuzo kuelekea mpakani. Radio Sanganiro, radio ya Marithiano. Na kwa upande wa majira imitimia ni saa saba na dakika ishina tisa hapa studio ikiwa ni saa nane na dakika ishina tisa ya Afrika mashariki Ni kukumbushe kwa mba radio isanganilo inasikika moja kwa moja kutoka jijini bujumbura makao kuu ya kiuchumi Ni kupitia masafa ya na tisa nukta saba na inchini kati mnadupata kupitia mia na moja wali wali yoko ugenini bila shaka Tunasikika moja kwa moja kupitia w3 nukta isanganilo nukta ORG Mazungumzo ya amani ya liofanyika jana mchana nchijini Rwanda nchini Angola kutafuta tofauti zaki, depo, da, zaki demokrasia katia DRC na Rwanda Lakini pia kujadiriana na amana ya kutafuta amani mashariki mwa DRC ya, ya limalizika viongozi wa inchi za DRC Rwanda na Burundi kukubaliana uh, ku, kuwa wa, wakibali wakiaazimisha wakiaazimisha kikundi cha wasiimishini na wanajeshi wa DRC kusitisha mapigano hata hivyo wa, hata hivyo marais hao pia wametaka kuendelea kutumwa kwa vikosi vya vya kupambana kutoka jamii ya Afrika Mashariki mengi zaidi na Lomiwalde ni wavuze katika taarifa ya pamoja viongozi hao Evelistendai heshima rais wa Burundi ambaye pia ni mwenye wa jumua ya Afrika mashariki, Fexi Chisikedi wa Kongo, Vensa Biruta, waziri wa mambo ya inje wa Rwanda, Joharu Lenso, laisi wa Angola, pamogi na Uhuru Kenyatta, mupatanishi katika mzuzuzu wa Kongo, Wameafikiana kuhusu kusitishwa kwa mashambulizi ya wasu wa M23, thidi ya kambi za wanajeshi wa Kongo, FRDC na walinda walindamani wa shikila umoja mataifa Monisco kuanzia siku ya hijuma sa kuminamili giyori. Haitha, wametaka kundila M23 kutoka katika menewe na ukariwa kwa mabavu na kulijia katika nafasi zao za awari wamefahamisha kuwa nguvu za kijeshi zitatumika kuwaondoa waasi hao iwapo watakaidi amri ya kuondoka na kusalimisha silaha makundi mengine ya waasi kama FDL Foca Red Tabara ADF na mengineyo yametakiwa kuweka silaha chini na kuanza zoezi la kujisalimisha kwa hiari kwa mujibu wa mazungumzo ya Nairobi kwa usaidizi wa jeshi la MONUSCO na lile la Jumuiya ya Afrika Mashariki Waliisisitiza marufuku ya kufadhili kundi lolote la wasi iwe kwa njia kijeshi ama kisiasa viongozi hao pia wametaka kuendelea kutuma kwa kikosi cha pamoja cha za Jumuiya ya Afrika Mashariki mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bali na hayo wametaka kufanyika kwa mazungumzo ya kidiplomasia kati ya Kongo na Rwanda katika harakati za kujaribu kurejesha usiano muema kati ya mataifa hayo mawili jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Lile ya jume ya Afrika mashariki na Monusco ya metakia kushirikiana na kufanyikisha zoezi la kupokonya silaha wa asi. Kwa kutamatisha, uamerithia kukutana jijini Bujumbura ni burundi hivi kariboni kutathumini utekezuaji wa mapendekezi wa katika mazunguzo ya Rwanda. Lomewalde ni wabifuze shukurani na tunapusalia katika ukurasa wa kimataifa ni kwamba kauli ya mbunge wa kuteuli wa dagitari beshiru ali imewebua, wa na makanda wa chama chama pinduzi CCM kwa hali ya mambo ilizo wengi wanaitafsili kauli yake kuwa sawa na musemo fumbo mfumbie mjinga mwenye mwerevu atalifumbua ata daktari beshiro anashambuliwa kutokana na kauli iliotolewa katika mkutano wa ma, wa mtandao wa, wa, wa vikundi vya wakulima Tanzania uliyofanyika Morogoro Novemba 17 mwaka huu kiongozi huyo ambaye ni wa kwanza nchini kuwa katibu mkuu wa chama cha CCM na wakati huo wa katibu mkuu wa kiongozi alikuwa akiwa katika mkutano huo alisema mkutano huo siyo chombo chagutowa shukrani kwa yeyote bali ni chombo chakudai haki na eshima. Na kwa kutamatisha katika ukurasa wa soka ni kwa amba mashindano ya kombe ya kombi la dunia ya nao na timu wa vumbi uko ukatal ya naendelea ambapo siku ya leo kuna talajia mitanange miine ambapo kwa sasa timu ya swiss inachuana na timu ya cameroon ambapo kwa, kwa muda huu wakukunye dakika sabini na ine timu ya swiss ikiongoza na bao moja kwa bila ya timu ya cameroon na majira satisa timu ya Uruguay dashuka dimbani guchuana na Korea kusini wakati ambapo timu Tugia uleno idatuwa na timu ya Ghana itakuwa ni majira saa kuminambiri jioni na mutanange ambao, unasubiriwa kwa haamu ma, na mashabiki wa soka, utalindima majira saa tatu usiku ambapo timu ya taifa ya Brazil itakaribisha timu ya Serbia na muda kumbuka kwa amba, ndogo mpenzi musikilizaaji siku ya jana timu ya Morocco ilitoka sale tasa na timu ya Kwasia wakati ambapo timu ya Ujera Mani ili Iwana cha mutema kuni bada ya kurazo na, uja, na, uyap, na Japan Mabama wiri kwa moja huku Timu ya Espany Ikilambisha sakafu timu ya Croatia ya Costa Kwa kuimenya bila uloma mabama saba kwa nunge Na mutanange ambao uliambatanisha timu ya Ubelgiji Na timu ya Canada Ulifikia tamati timu ya Ubelgigi Ikibuka kidedea kwa kuimenya Canada Mabama moja kwa nunge Na ni hadi hapa nugu mpenzi musikilizaji Wale diwisanganilo sinabudia kutamatisha tarifa kati katika radio ya Kiswahili nikushukuru wewe msikilizaji uliye niteka sikio sikivu. Nimshukuru pia funi mitambo wangu RFose kubwa na ali niwezesha ili sauti ifikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jamari Vianne ngenda kumana tukutane hapo saa 11 kunapo majaliwa. Jean Marie Vianne ngenda kumana.